la dreta a Espanya ha sabut gestionar molt millor hem de reconèixer la memòria històrica que no l'esquerra i des d'aquest punt de vista doncs, hem arribat fins i tot doncs, a tenir una mena de síndrome d'Estocolm que a vegades ens fa escoltar, sentir o a vegades participar en situacions absolutament ridícules, ridícules que algun carat té com un acert complex per demanar que recordin les víctimes que són això, víctimes que van ser-ho i a vegades em fan molt o tres preguntes i a les ales ho faig molt sovint el reconeixement que han fet els alemanys de la barbària nazi ha reobert ferides? Els homenatges a la resistència francesa són venjança contra els col·laboracionistes de Vichy? Els monuments dels partisans europeus impedeixen la reconciliació? Perquè encara els guerrilleros espanyols continuen sent a massa llibres d'història bandoleros?